Ma a 2021. május 19-es szerda van, amikor én felébredtem, akkor még... nagyon korán volt, akkor még besütött a nap az ablakom. Én ilyenkor már nagyjából 3-4-5-kor, aztán ez lejön még fél ötig. de nem a napfény ébresztett, mint ahogy honpol a Krisztinát háromkor valamilyen zümi ébresztette. Egy műsor, amely fontos dolgokról szól. Bátortalan kísérlet a fontos és fontos talan dolgok elválasztására hozzátéve mindjárt azt, hogy van-e olyan szó, hogy fontos talan. Ha valaki meg tudja osztani a népet, az én vagyok. Valaki megosztja és uralkodik is rajta, az nem én vagyok. 5 perc múlva lesz reggel 3 hét, meg még 16 perc. Ennyi a pontos idő, számítsák ki. na na na Május 19-ban ez a Kejfej Minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipsis is. Van egy telefonszám, ahol el lehet érni, néha rázni ha nem. 06, 1, 111, 168. Da da da da, say da da da Say hello. da da. Say, yes. yes. yes. say hello. Yes. <tomitised> Ne vegyük fel az utazási sebességet. még itt jegyzett, meg lesz itt még közélet, de át vannak engedve ezek a percek. Holnap megyek Véna már, Mártához, reggel meg ellátogatok a partizához. Ebben a sorrendben már azt követően, hogy itt tiszteletemet teszem, hozzátéve minden a kísérleti műsor. Minden nap utolsó adás. Yeah, Ez itt a koszos csizmák a Sonic Houston. Maradunk is náluk? Vagy nem maradjunk náluk? Tényleg elszakadunk tőlük. 0619 111 168 Bármilyen témában a felébredtek És ha van hozzá kedvük. Ha nem, Itt zene fog szólni kilencük. Vagytám még tovább. Tartjuk a sebötséget. A lot yes, yes. Okay. Yeah, yes, that's right. yeah. new day about chase body place mom and kids, about the uh, Fiúk és lányok Május 19-én Hogy Ikeg a figyek. Van-e óhaj Súhajpanasz Zsanna Manacso családi. Drágám sose leszek a magáé Annex Manex International összetöpörödött népem. Jó reggat! Jó reggat, Jó Péter! Elnézést, de én egy 20 percig nem fogok kihallgatni, úgyhogy lehetne a leadnám a hármas számú tavazatomat. Jó? Előre is. Elnézést előre. Jegyzet, holnap reggel is lesz, és ma hat óra day. után is lesz. Like, you know, Bennak néztem egy ideig Dr. Csernust. Really yeah. Már azt követően, hogy egy nézőmet beajánlhattam neki. Előbb-utóbb mindenki valakinek a díványán végzünk. 06191168 lehet zavarogni. Get it lot. 911-168 Bél-kevésbé zenei napot terveztem, így aztán ha nem fognak telefonálni, nem lesz szívfájdalom. A zenehallgatóknak mindazok, akik zenére vágynak, azoknak lesz majd szívfájdalom. Sokkal a nyári szünet előtt, oké, okay, még van rá hat-hét, azért ez az. Térden sokáig tartanak a kukoricán. Szóval itt a közéleti mérgezés határán. Jól jön az igipop, mint kenőcs. Egy perc reggel 7 óra, ez a kejfeje acsi minden, amit az napról tudni kell vagy érdemes. Ú, a normál zenéje A hangot most éppen igipop biztosítja. 111 168 látogattam Pétert a Solaris-ban. Nem öregszik. Eláll, mint anyám befőtje. Hoztam tőle egy duplanik kévet 2021-ből. Előbb basszol, majd az elődje, amely szintén nem régi. Zongoraének átiratok és amit átírt az 2019-ben jelent meg a Ghostinen egy ebek közt Jön tehát a Waiting for You a Ghostinről aztán az Alexandra palace -ről. illetőleg elnézés, pont fordítva először az Alexandra Palace és utána like Átmenet ég lelassulunk. utána jön a jegyzet, ez nagyjából 4 8 után egyen negyed órával. Robert Pent után képnik nikkép, egy 2019-ből, egy 2021-ből. It's better not to say anything at all Your body is an anchor Never asked to be free Wanna stay in the business Of making you happy Well, I'm just waiting for you Waiting for you Az Alexandra Palace-féle Waiting for You, hogy aztán átadja a helyét a két évvel korábbi Ghost in Waiting for You-nak. Ez a kéfejöntség 2021. május 19-én, 3 percen 418 után. priest runs through the chapel, the calendars are turning as a Jesus freak on the street says he is returning. Sometimes a little bit of faith can go a long, long way Your soul is my anchor, never asked to be free Well sleep now, sleep now, take as long as you need Cause I'm just waiting for you, waiting for you, waiting for you Föl akarják vágni erüket, fel akarják akasztani magukat, ahhoz egészen kiváló az elmúlt idők még képzené meghallgatni. Higgyék el, kedvet kapnak hozzá. Ez már a következő zakatolás volt Szehsztem úrtól, Forevermore. A It's Aki akarja to olvasni a tennapi jegyzetet és kommentálni, akarja még megteheti, és aztán nagyjából egy negyed óra múlva előkerülök, mert hogy ez a Thorsten 11 perc. Your body is an anchor, never rest to be free. Just wanna stay in the business, Ez itt nem pedig a Jancsi, és nem a Kossuth Rádió Kívánság műsor, ahol úgy vágják felébe harmadába a dalokat, hogy a tótéknál nem csinálták jobban őrkénnél. Én nem puszilom a közszolgálati Magyar Rádió összes munkatársát, akár ismerem őket, akár nem. 0-8-911-168 ajánlom magamat. Ez a Waiting for You, és aztán jön a Forevermore, ahol aztán felgyorsulunk vissza a 650. tempóra.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 Sleep now, take as long as you need, cause I'm just waiting for you, waiting for a gitár karcolás lesz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 Ez és a álljon a jegyzet. Zone, a I, I want you zene, amit szeret a Facebook és valamit nem, valamit annyira szeret, hogy le is tilkja. Ki volt ott az A38-on velem együtt? Meg a honpolával. The wishes flash before you're going to kiss the lions sister is happiness the throne of your grace that's why I love you forever kezd. shadow sweep through the ancient cathedral Mer Man sweet light soul Smiling eyes and the candles holy glow that's why I love music for That's why I want you Now York how much guitar as why kid Fonálni, de hát istenem. Igen. Pontosan ezt akarom elkerülni. Jó reggelt, kívánok, választok vagyok. Szerintem a közéletnél nincsen fontosabb, csak hogyha az ember metallikával, szonitjukta, fénylomóra kezdi a reggelt. Az azért lehet, hogy jobb. Megforszor, sure a forever. More. Nem fogok Köszönöm. viratkozni önnel. Scorpionak kejfejjancsi száma nincsen, csak jó ember ezután az jön, és akkor átmenetleg hazai vizekre és közéletre vezünk, hogy aztán levezzünk róla. Majd meglássuk. Egyelőre tisztítsa a fület ez a zene. more, whatever Forevermore. Kettő percelott föl nyolc. That's why I love you forever. That's why I want you forever more. That's why I love you forever more. That's why I Jön a skorpió, jön a jegyzet, és jön a hazai közélet, hogy aztán ki tudja, mivel folytassuk. Ez a két helyen csimi volna más. 111-168 Úgy tűnik, hogy török Gábor nem szeret már engem. Én már na, na, na, na, na. Mondjuk, ez sem magyarázat, hogy nem reagál se e se, se telefonra, de hát Istenem. Az az. E tekintetben nincs sok különbség közte és Karácsony Gergely között. Én és még vannak egy páram. Ez csak úgy ampasszan eszembe jutott. Minden nap jegyzet, valamikor 6 és 8 között, annak függvényében, hogy mikor adom le, és visszatérésre a következő Keifei Ancsiban. Holnap már a negyedik jegyzet lesz kielemezve, de most maradjunk még a harmadiknál, a Blöffnél. élet iránt áhítozóktól még egy kis türelem, aztán... Kommentálhatják, még megtalálom ezeket a kommenteket. Aztán jönnek a telefonok. Aztán jön még egy kis hazai. Aztán, hogy mi lesz 8 óra 04-kor, azt honnan tudjam... Még kis tartalékolás a kérdés kis tartalékolása 0619-111-168-tal. Kommentek jöhetnek, hogy meghaladjuk a 40-et. Azért már egy kis teszem. És aztán jön a 0619-111-168. Már azt követően, hogy a Fredericke-es karesz abbajta. Aján, hogy mit szeretném? Jó reggelt! Tessék! Haló! Tessék. Tessék! Jó reggelt kívánok! Annyit szeretnék mondani, hogy se telefonon, se interneten nem lehet elérni a laptopon. Dönt. Hát nézze, ez nem nagyon van így, mert én például saját magamat el tudom érni. Zenét nem látott, mert azt letiltotta a Facebook, de ilyen problémát önön kívül más nem jelzett, úgyhogy ezt valahogyan meg kéne oldani. Köszönöm szépen, hogy hívott. Igen, én például most önt hallom vissza. Akkor tehát a tegnapi jegyzet. Fiala János, ezt most itt le is, így saját magamat azért mégse hallgatnám. Ahó. Most megpróbálom magamat kikapcsolni. Megsikerült. Megsikerült. Fia János. Bluff. Lesz Fudán, de nem lesz atlétikai világbajnokság. Nem lesz Fudán, és lesz atlétikai világbajnokság. Lesz Fudán, meg atlétikai világbajnokság is. Se Fudán, se atlétikai világbajnokság nem lesz. Mi lesz? Mi nem lesz? Ha a kéjfejancsi alkalmas lenne arra, hogy kiindulópontként szolgáljon, ahogy nem tud és nem szolgál arra, akkor jelentős az előválasztás iránti érdeklődés a műsor szerint. Ha a műsorom kiindulópontként szolgálhatna, ahogyan ez nem áll módjában, akkor a ma reggeli, azaz a tegnap reggeli megnyilvárolások szerint tíz ellenzéki szavazókból nagyjából hét elmenne voksolni, bármint az előszavazáson. A maradék egy részének alapjáraton nem tetszik az előválasztás, a másik része meg azért elutasító, mert nem találja emberét a jelöltek között. Lehet meglepő, de a mi hazánk mozgalom hívők magukat ellenzékének apostrofálják, mivel azonban nincs emberük a listán, elutasítják az előválasztást. Azt mondják, nem hajlandóak támogatni a gyurcsány klánt. Lehet az újvilág tagoknak, Pálinkás József és Lantos Gabriella új újsüteti pártja és hasonló a viszonyulásuk, de köztük, illetve közülük sajnos tegnap senki se telefonált. Cseké számú troll volt, troll, megnézd a tegnapi jegyzetben, ők viszont elszántnak tűntek. Ők nem zsoldért zavarnák meg a folyamatot, hanem csak úgy, a maguk és a pártjuk kedvéért. Mert az majd egy jó hec lesz. A szakértőként megszólaltatott Horngábor szerint Republikon Intézet nincs igaza a Mérió Lászlónak az előválasztással Orbán Viktor, illetve a Fidesz nem kaphat a kezébe olyan eszközt, amivel kiválaszthatja a lendő kihívóját, arról nem is szólva, hogy az előválasztáson bonyolultabb lesz a részvétel, mint a hagyományos alkalmakkor. Sok embernek kell majd buszra, vonatra szállnia, pénzét, jegyet vennie és sok-sok kilométert utaznia, mert maximum 3-400 olyan hely lesz az országban, ahol leadhatóak lesznek a szavazatok. Ja, az online vaksolás ennél még bonyolultabb lesz. A Bigel László által finanszírozott, 5000 főn végzett közveleménykutatás szerint a közel 2,5 millió ellenzéki szavazónak nagyjából a felemutat hajlandóságot nekivágni a kalandnak, arra meg kicsi az esély, hogy velük szemben több százezer ember tudjanak brahira venni a kormánypártok. Tegyünk egy bátortalan kísérletet, és higgyünk Horgábornak. Ha már itt tartunk, az öltözőipleykák kedvelőinek elárulhatom, mármint én fiam János, mert megkérdeztem: tényleg a Bigétől való távozás során, illetve után ütközött Horn az autójával kifelé menett, a birtokhoz tartozó magánúton haladt? amiről nem tudta, hogy az egy magánút. Mivel még sohasem közlekedett magánúton, mert mint Horn -Gábor, azt sem tudhatta, hogy az rendűnek számít minden más útnál, így a jobb készabály se vonatkozik rá. Ez volt a magyarázata, hogy ütközött, jelentősen megrongálva autója első felét. A segélykocsira hosszú időn keresztül kellett várnia, elközben láthatták meg, és kerülhetett a sajtóba. Öltözői hírek, meg, nem öltözői hírek, nagyjából itt tartunk 2021 májusának közepén. Ha óvatlanul tartanák a felek a kártyáikat, és ezért megpillanthatnák őket, tartok tőle, hogy a kormánypártok kezében lévő lapok tűnnének erősebbeknek. A kártyában igazság helyett szerencséről szoktak beszélni. Ebben az esetben mi marad a gyengébnek? A blöff? Blöffölni azonban tudni kell. Ahhoz elsztánság finesz és pókerarc kell. Meg a partnerrel való szoros együttműködés. Vegyük szemügyre a négy kártyást. Fidesz, KDMP, Baranyi Krisztina Ferencvárosi polgármester és Karácsony Gergely főpolgármester, most éppen egy ilyen kártyaparcit látunk, most már miniszterelnök jelölt is, mármint Karácsony Gergely. Szinte hallom a suttogó benfentes hangot, ahogyan Korda György addig a pillanati közvetít, amíg nem tapasztalja meg a Baranyi karácsony tengely törékenységét. Mert miközben a főpolgármester fűt fát ígér, hogy a futódán terv megvalósulás esetén fel fogja mondani az atlétikai világbajnokságot a szövetségnél, mert Budapest és nem a kormány rendező, addig baranyi kikotyogja Dési Jánosnak a klubrádióban, hogy hát az a helyzet, hogy már igen-igen épül a stadion, ami pedig a sportesemény lemondását illeti, hát az valószínűleg kontraproduktív lenne. Nem biztos, hogy jó ötlet. Marad az utolsó remény, hát az előválasztás ide, előválasztás oda, hogy győzni majd a fülkében fognak. Karácsonyék, karácsonyék idézőjelben, hiszen karácsonyék az Jakab Péter, meg bárkizai Péter, meg Dobrev Klára, meg ki mindenki más. Fekete ez karácsonyék az egy ilyen gyűjtő fogalom, most rögtönöztem, ez így ebben a formában nincs a jegyzetben, ahol a szavazók orrukat befogva adják le rájuk, vagy más ellenzéki szemére, már felsoroltam őket, fogsaikat. Hát, hogy minek? A saját maguk esetleg a bennük dolgozó unikum hatására. Szuma-szumárom. Önök szerint mi lesz? Egy. Lesz Fudán, de nem lesz atlétikai világbajnokság. Kettő. Nem lesz Fudán, és lesz atlétikai világbajnokság. Három. Lesz Fudán, meg atlétikai világbajnokság is. Négy. Se Fudán, se atlétikai világbajnokság nem lesz. És akkor nézzük, hogy a Tegnap és a mai nap folyamán, hogy döntött a nép, miket írkáltak a jegyzet alá válaszképpen. Aztán meghallgatom önöket. Egyes, kettes, hármas, négyes. Majd elmondom, hogy melyik melyik természetesen. Kérem aláson, itt vagyunk negyvennél, azt mondja. Mint mondták a régi közvondások, sok két darab hús megzavarja a légy agyát, Ezt egy hajdan volt közeli tartozom írta. Ő hozzá épp úgy nem fűzök kommentárt, mint a többiekhez. Cserhalmi Dániel a hármasat mondja, Fábri Adrien a hármasat, Hernádi Mária, akit nem álmodomban ismerni, lesz itt minden, csak az unokáink is adósságban fognak fuldokolni. Szűs László szerint hármas, Nagy Károly szerint csak lopás lesz itten, Fejfej Gábor szerint ló, van, itt nem kincs. Főleg a hármas megy, a hármas az nagyon megy. És akkor most jöjjenek önök. Mondom akkor az egyes variációkat, mert változatlan nem tudom kívülről. Kérem Alásan, azt mondja, hogy azt mondja. Ne. Nem hallgatjuk magunkat, elvtárs. Nem. A négy ajánlatom, tehát, amire válaszolhatnak, lesz Fudán, de nem lesz atlétikai világbajnokság. Nem lesz Fudán, és lesz atlétikai világbajnokság. Fudán is lesz, atletikai Atlétikai világbajnokság is lesz. Se Fudán, se atlétikai világbajnokság nem lesz. Na itt hagyom ezt, hogy közben be tudjam azonosítani, hanem, nem tudnák. Ha van kedvük, és akarnak telefonálni, akkor mondják meg, hogy a négy variáció szerint önök szerint mi lesz? 061 9 111 Lesz Fudán, de nem lesz. Nem lesz Fudán, nem lesz atlétika. Lesz Fudán, meg lesz atlétikai világbajnokság is. Se Fudán, se atlétikai világbajnokság. Nem muszáj telefonálni. Nagyon tisztesen szavaztak kommentárokkal. Tudunk túlvenni ezen van itt még kiegészítés. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ő mit gondol? Nem lesz hudán. Oké, okay, de ha nem lesz hudán, az kevés. Nem lesz hudán? Jó. Egy ember már betelefonálta, aki egyáltalán nem értette a kérdést. Ez az előző napokban nem volt. Ez azért előfordulhat, hogy a kérdés meghaladja a betelefonáló jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hármas! Hármas! Nagyon szépen köszönöm! Érem! Viszont! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem lesz fudám, és lesz atlétikai! Kettes! Jó Nem reggelt, lesz fudám, hármas. és lesz atlétikai! Nagyon szépen köszönöm! Először lőjük be azt, hogy hát, ha valamelyik megkapja a tíz szavazatot, ahhoz még telefonálni kell. 061 91168 168. Tengerméj tiszteletem. Haó? Köszönöm! Ne felejtsék, egy kör, egy menet, ami ugye azt jelenti, hogy aki szavazott, az lehetőleg ne szavazzon még egyszer, mert az nem tisztességes. Hármast mondott Horváth Péter is. Behúztuk. Figyelek! Hallo, Én is. Fudán, fudán lesz. Oké. Okay. Hát az a helyzet, hogy te se értetted, de hát Istenem előfordul az ilyen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Lesz mind a kettő. Lesz mind a kettő. Köszönöm szépen. Ön, önértette. Jó, Jó reggelt. Jó reggelt. A hármas. A hármas. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Nem nem lesz. Nem lesz. Nem lesz, nem lesz, azt most meg kell néznem. Most hirtelen nálam átállt, ez biztos a Milkovics csinálta, hogy hogyan lehet előfizetni a 168 órára. De az most nem játszik, éppen az lehet, hogy majd egyszer része lesz a műsornak. De most az a kérdés, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, mindkettő lesz. Mindkettő lesz, az a 3 jó reggelt! Jó reggelt! A hármas! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Kívánok! Jó reggelt! Hármas! Hármas! Köszönöm! Vagyom bele kell húzni a másik két kategóriának, mert a hármas maradjunk abba, hogy tíz szavazatig meg. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolcnál tart. Az egyes nem kapott egy szavazatot se, a kettes kapott egyet, és a négyes is egyet. Jó reggelt! Jó, jó reggelt kívánok! Jó reggelt minden Mindegyisztes hármas válta Köszönöm! Ott már csak egy szavazat hiányzik. Hihetetlen feszültség uralkodik a stúdióban, tehát... Ennél izgatottabbak, itt emberek még nem voltak. 061-9-11-168. Hogy dönt a nép? Most itt. Lesz-lesz, lesz-nem lesz, nem lesz-nem lesz-lesz-lesz. Nem nem Meg az összes többi. Jó reggelt! Üdvözlök, az egyéb a hármas. Az nem Te már szerepeltél. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, négyes! Négyes, köszönöm szépen jó reggelt! Jó reggelt, hármas! Jó, itt marad egy kicsit? Nem marad itt egy kicsit. Aki a hármasra szavazott, vagy a hármasra szavazna, mert hogy véget ért a szavazás, legyen szíves, hívjon fel. Csak az, aki a hármasra szavazott, az a tíz ember, vagy azok, akik egyébként most még hívnának, de már nem fognak hívni, mert véget ért a szavazás, de a hármasra szavaznának. Vagy a hármasra szavaztak volna. 0 Nem tudom, hány emberhez szólok. Szólok egyszer tíz emberhez, akik leadták a szavazatát, és szólok még néhányhoz, ki tudja hányhoz, akik nem szavaznak, mert betartották a játékszabályokat, de ha szavazhattak volna, akkor a hármasra szavaztak volna. 0 Jó reggelt! Jó reggelt. én az erős hármasra szavaztam. Oké. Okay. A hármas egyébként mit mutatna politikailag? Hát azt, hogy Karácsony Gergely kevés né a uh, Igen, de a kérdés az, hogy Karácsony Gergely megpróbálja lemondani a világbajnokságot, és nem sikerül neki, vagy nem is próbálja lemondani, csak itt szóban erős. Én blössze. nem blösszel. Vagyar, hogy annyi... nem fogja kezdeményezni. Nem, nem fogja. És azért nem fogja kezdeményezni, mert? Hát én azt gondolom, hogy azért nem tudja, hogy egyébként nem... Egy, hogy nem lenne szimpatikus dolog, ő meg nagyon szeret szimpatikus hűnak látszani. Másrészt meg egyébként sem érné el, mert azért ez nem egészen így van, hogy hogy, hogy az atletikai Szövetség az. Akkor gondolom az Atlétikai Szövetség elszalad a Magyarország kormányához, és megkérdezi, hogy most komolyan ilyenek vagyok. Abban abba, abba, abba nem hiszek, de hogy annak adott esetben szankciója lehet, az könnyen lehetséges. És ugye itt az a kérdés, hogy minek van nagyobb jelentősége a politikusok szerint, akikre egyébként nyugodtan szaharhatunk, tehát azért az ő jelentőségüket nem kell eltulozni, de ők ugye egymással szembe állítják, és ez benne volt ebben a klubrádiós beszélgetésben is. Azért Baranyi kristina nagyon kicsi szólódott itt az évek során, és ezt a szó abszolút pozitív értelmében mondom, hogy mi a fontos az önök számára. Ha már, akkor stadion ne legyen, vagy hogyha a stadion meg fog épülni, mert egyébként már ott tart, hogy majdnem kész, vagy legalábbis azt nem lehet visszafogni, mint a Néprajzi Múzeumot, akkor úgy mondják le az atlétikai világbajnokságot, hogy közben az a stadion, ami egyébként záloga volt sok mindennek, elkészül. És akkor egyszer csak kiderül, hogy az atlétikai világbajnokság jelentősége csekélyebb, mint maga az intézmény, ami meglesz, hiszen egyébként ha már megvan az intézmény, akkor mi ne lehetne benne atlétikai világbajnokság, de én azt mondtam, hogy 8 óra 4 percig ez itt biztos kitart, bár van neki még kiegészítése, úgyhogy ha bárki ezügyben blöff vagy bármi más meg szeretne szólalni, akkor tegye, és szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy én már nagyjából sejtem, hogy miről lesz szó a ma jegyzetben, de hát azt persze előre nem tudhatom. Ugye tapasztalhatják, hogy nagyjából egybe van gyúrva mindaz, ami előtte van, és aztán egy kicsit megy tovább, ami egyébként pont ki fog tartani két hétig, mert azért ez nem egy könnyű dolog. És hogyha megnézik a jegyzetet, elolvassák a 168.hu, vagy a 168 Facebook oldalán, akkor arra kérem önöket, hogy kommentálják, és aztán másnap, azaz holnap visszatérek, visszatérünk rá. 061-9-111-168. Ha nincs több telefon, köszönöm, nagyon aktívak voltak, ma is Facebookon is, és itt is, köszönöm. Akkor azt szeretném önöktől megkérdezni, és ezzel lehet, hogy előre is szaladok az időben, olvasom. Magyarország Európa egyik legeredményesebb oltási programjával küzd a koronavírus világjárvány ellen, az új vírusvariások azonban Európa szerte terjednek, és Magyarországon is jelen vannak, ezért elengedhetetlen a fokozott védekezés. A kormány ezért javaslatot tesz a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szóló törvény hatájának meghosszabbítására, az őszi ülésszak első napját követő 15. napig. A javaslat egyúttal rögzít, hogy a kormány a veszélyhelyzetet ezt megelőzően is megszüntet. Heti. Hogy mivel járhat együtt a veszélyhelyzet, az többé-kevésbé megtanultuk itt az elmúlt időben, nagyjából mindennel, leszámítva egy-két dolgot, de azt az egy-két dolgot is a kormány dönti el. Idézném Horn Gábort, aki tegnap volt a Kejfejancsi vendége, aki azt írta a Facebook oldalon, tehát ha jól értem, stadionban egymás nyakában mehet Tömegek az iskolódvárán az rendben van, éttermek teraszán akár hányan az is rendben, de tüntetni, népszavazni, gondolom akkor előválasztani sem, azt nem lehet. Azt hiszem itt az ideje egy tisztességes demonstrációnak. Mit gondolnak önök erről a veszélyhelyzet meghosszabbításról? ha gondolnak róla bármit is. Vagy miután ez egy nagyon fura veszélyhelyzet, amiben tulajdonképpen önök azt csinálnak, amit akarnak. Legfeljebb olyan dolgoknak nem tudnak eleget tenni, ami csak akkor fontos, ha éppen Horn Gábor, vagy Fialajános vagy bárki más számon kéri önöket, hogy most, hogy éppen előválaszthatnak, vagy nem választhatnak elő, hogy demonstrálhatnak, vagy nem demonstrálhatnak, de... Ez önöket olyan nagyon nem foglalkoztatja. Tudomásul veszem, itt ebben az országban ez nem számítana olyan nagy meglepetésnek. Én azonban azt gondoltam, hogy még mielőtt visszatérnék a zenei blokkhoz, amit rövidesen elkezdhetek, 8 óra 4 minimum kivárok. Tehát azt kérdezem önöktől, mit gondolnak önök erről a veszélyhelyzet meghosszabbításáról? ha gondolnak róla bármit is. 061- 9, 111, 168. Ha nem túl feszélyező, ezt az 5 percet csöndben fogjuk eltölteni. Ha telefonálnak, akkor lesz hang, ha nem, akkor csönd lesz. Szilágyi János megmondta, egy rádióműsor három dologból áll, zenéből, szövegből, csöndből, egy a ennél sokkal gazdagabb, ott látni lehet, tehát hogy éppen most csönd vele, vagy sem. Hihetetlen vizuális élmény nyújtunk mi itt a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Moszkó Én személyesen, igen. Meg van ismerve? Köszönöm szépen! Jól indult a napok. Röhelyesnek tartom. Komolytalannak tartom. Álságosnak tartom. Mindezel együtt nyilván benne van a pakliba, hogy ők erről bármikor dönthetnek úgy, hogy most már nem így zokolt. Azt kérdezem öntől, hogy ön azok nézetét osztja-e, akik úgy gondolják, hogy ez valójában tényleg különböző. Tehát, tehát miközben úgy tűnik, hogy ez a járványal kapcsolatos gondoskodás, ugyanakkor ez legalább ilyen mértékben, vagy igen jelentős mértékben összefügg a jövőévi választásokkal, különböző gazdasági intézkedések megtételével, Lásd, Dunaújváros, ön is ezt gondolja -e? abszolút ezt gondolom, ez egy ilyen ö, nagyon óvó gondoskodónak látó halálos ölenés. Van-e önnek személyesen reakciója? Nagyon-nagyon sokszor ö, fortyog bennem ezzel kapcsolatban egy, egy olyan összetérhetetlenség, ami amivel nagyon sokszor emlegeti azt a bizonyos kavicsot a szipőbe. Én ezzel nagyon-nagyon régóta küzdök azt mondja meg nekem, hogy uh, itt uh, a járvány harmadik hullámának talán végeztével, és talán egy negyedik, de nem jelentős hullám elején ki fog derülni. Valójában a pandémiától való félelem okozza-e azt, hogyha én ezt nem hozom szóba, itt a Kejfejancsiban az elmúlt időben senki nem hozta szóba azt, hogy az óvintézkedések következtében olyan dolgok is torzulnak, és olyan dolgok is lehetetlenné válnak, amelyek nekik egyébként személyesen fontosak. Ez a járványal van összefüggésben, vagy Kádár népével, vagy hortinépével népével, odáig nem mennék vissza, mert akkor nem éltem, ez a béketűrés, ha egyáltalán ez béketűrés, ez mivel hozható összefüggésbe? A legegyszerűbb a pandémia. De ha nem a pandémia, akkor mi? De ha a pandémia, akkor nincs tovább kérdés. Nem hiszem, hogy ez a pandémiával függne össze egy olyan törődött ö, csapattá vált ö, Magyarország nagy része. Beletörődött, remény veszte. És nem tudom elhinni, hogy ennek a tegnapi döntésnek azok a honfitársaim, akik, akik, akik a Fidesz-szimpatizálnak, tehát meggyőződött Fidesz szavazók, ők is felelősséggel bátran azt mondják, hogy úh uh, hát ez, ez nagyon fontos volt, úh uh, hát ezt nagyon jó, hogy megcsinálták. Tehát ők is érzik, tudom, hogy érzik, hogy hülyére vannak véve. Köszönöm. Hülyére. Nézzük egy másik ember véleményét. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok el, a valahogy, van, ké, valahogy tartani kéne azt a telefont, mert olyan szögben van, hogy lehet hallani, de nagyon tompa, és ezért nehezen érthető. Na, most jobb. Most jobb? Így vagyok, és... Az a két, amit nem töltött. gyakorlatilag ez a vírusnak a meghosszabbítása az teljes alkotmánya lenne, én szerintem ez egyértelmű, hogy kihat mindenre gyakorlatilag a választásokra, az előválasztásokra, az ország gazdaságának... Ha tíznek, a, a, a... Veszük, ha tíznek veszük, és megosztható a tíz a pandémia elleni küzdelem adott esetben az ellenzék leszerelésére, ez nem egy jó indulatú kérdés. Akkor ez a tíz, ez hogy oszlana meg az önvéleményes szerint? Tíz a pandémia, nulla a társadalmi elégedetlenség. 9, 1, 8, 2, 4, 6... Mi az arány? Szerintem, szerintem, nálunk ugyan, de... Én nem láttam itt pandémiás védekezést, és én amit látok, azok a kórházak, Ha nem házok, lát pandémiás, pandémiás védekezést, akkor ő vak. Tehát akkor ne haragudjon, de akkor mondja azt, hogy ő vak, de most egy olyan víziót fog ismertetni velem, ami csak az ön víziója. Ennél beljebb én nem megyek. Tehát hogyha el lehet vitatni azt, hogy itt jó intézkedések történtek, de... A kórházakat hullaháznak látni, és a pandémia elleni védekezés nullának láttatni, meg lehet kísérelni, de nem ebben a műsorban. Jó reggelt! Hello. Elköszöntem öntől, viszont hallásra. A Telekomnak valami, ez a Valéria vagy... Edina, vagy nem tudom, hogy hívják. Hogy hívják a telekomnak ezt az automatáját, akit az ember legszívesebben kidobna az ablakon, mert ez legalább nem számít emberülésnek? Úgy valami élő ember, egy élő ember értelmetlensége is jobb, mint ennek a hogy hívják? Kriszta te biztos tudod. Eszter, Edina, vagy hogy hívják a tékomnak ezt a automata hangját, aki nevesítve is van ez a barom egy 911 168 részint, ha megmondják, hogy, hogy hívják ezt a nőt a telekomnál, részint pedig, hogyha akarnak még a veszélyhelyzet kapcsán nyilvánulni. Egy percet várok, aztán még lesz két további kérdésem, és aztán azt csinálunk, amit akarunk megint. Jó reggelt! Jó. Jó reggelt! Figyelek! Vanda! Vanda! Nagyon jól mondja, köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Szerintem ennek a pandémiához nem sok köze van, ennek ahhoz van köze, hogy az ellenzéket meg az összes ember kézbe tartsa. Nekem ez a véleményem. És sikerülni fog? Hát sajnos azt hiszem, hogy nagy esély van rá, hogy igen. Ebben uh, mi fog megnyilvánulni valamiféle olyan fegyelmezettség, amit a magyaroktól elvitatnak, de az elmúlt időben többé-kevésbé mégis bizonyították az ellenkezőjét, hogy tudnak fegyelmezettek lenni? Tehát ez a, Ekkor... jogkövet, az a jogkövető magatartás, ami be fog következni, az minden lesz a bizonyítéka? Ezt most nem igazán értem, hogy mit Hát, mond, de... hát azt, hogy nem, nem túl bonyolult hoznak egy szabályt, annak lehet megfelelni, és nem megfelelni. A viselkedésben, ha meg fognak felelni, az mit fog mutatni? Azt fogja mutatni, hogy az emberek csöndbe, türelmesen el fogják ezt viselni, ugyanúgy nem tesznek semmit, mint ahogy de, miért, fogja, de miért fogják elviselni? Most mondja azt, hogy mi birkák vagyunk. De hát ez ebben a formában nem igaz. Most föltehetnék egy kérdés, hogy önök birkák, de hát mégis ez Akarják, hogy fel? Jó, okay, tudják mit? Alud legyen kövér. Tudják mit? Megkönnyítem a helyzetüket. Nem magukról mondják. A magyarok birkák. Ez az egyes kijelentés. A magyarok birkák. Ez egyébként valami borzasztó. A magyarok birkák. A magyarok nem birkák. Na, most kiderül. Beúlik a majom a vízbe. Csupa állat. 061 168 Birkák vagy nem birkák? Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez most nem volt tisztességes. Birkák vagy nem birkák? Állítsák ki itt a magyarok igazolványát, személy igazolványát. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ö, nem birkák, de féltik az egzisztenciájukat. Elnézést, ez túl sok szöveg. Nem birkák, birkák. Egzisztenci, egyebek, az hogy tartozik már ide? Jó reggelt! Hello. Jó reggelt! Jó reggelt, sajnos bírkák. Köszönöm! Viszont? Én amondó vagyok, hogy a sajnos is adjuk ki, hiszen a sajnos birkák, ahol én nem tudok mit kezdeni. Birka vagyok sajnos, az mit jelent, hogy birka a sajnos nyúl szeretne lenni, vagy egér? ne állítsanak ki magukról még rosszabb bizonyítvány, mint amit kiállítottak. Tehát azért ennyire nem kéne önsorsoron lenni. Birka? Nem birka. Ennyi. Jó reggelt! Haló? Jó reggelt! Jó reggelt, birkák! Köszönöm. Tessék, itt a bizonyíték lehet így telefonálni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner, Birkák! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Birkák! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Birkák vagyunk! Jó reggelt! Jó reggelt! Egyértelműen nem Birkák! Jó reggelt. Jó reggelt, birkák vagyunk. Jó reggelt. Jó reggelt, nem birkák, de egyébként... Ne haragudj, nem érdekel, semmi, de... Jó reggelt. Birkák vagyunk, jó reggelt. Köszönöm. Egy kör egybenet. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Birkák! Köszönöm. Jó reggelt! Aki azt mondja, hogy birkák, az mondja, hogy birke... ne, ne, ne, ne, ne, több első szemébe beszélsz, Isten áldjon már, így áldja már eket ne pofázzon itt, ne haragudjon. Birkák! Köszönöm. Tényleg. Jó reggelt! Nem. Akar nem. Akar, nem. Jó. Nem. Ja. Rendben van. Ez a pofázás ez nem volt udvarias, de uram, birkák, nem birkák. ha önnek egyébként nem tetszik az, amit az emberek mondanak, akkor saját magára nézve elmondhatja, én nem vagyok birka, és akkor be fogom odaírni. De a többi az nem ide tartozik. Jó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1. Jó reggelt! Birkák! Köszönöm. Hát ezzel eldölt. Tíz ember azt mondta, hogy birkák vagyunk. Hát birkák vagyunk. Hát ugye azt mondja, hogy birkák a magyarok. Én egy magyar zsidó vagyok, ennek következtében vagy zsidó-magyar, én nem fogom kivonni magamat a magyarok közül. Köszönöm szépen, több szavazatot nem várok. Tíz-négy. Nem hangzik jól. Azon gondolkodom, hogy azon kívül, hogy én nem tartom magamat birkának, itt most egy olyan képet alkottak nemzetemről, amelyben én magam inkább tűnök birkának, mint sem, és azon gondolkodom, hogy vajon erre én, vagy mi, vagy ti, vagy ők, milyen alapot adtunk adtatok adnak? A birka ugye egy igénytelen állat, amelyről ugye az lenne köztudomású, hogy mindent eltűrnek, terelhetőek. Nem ellenkeznek. Újabb kérdésön köszönöm szépen. Nem szeretnék ez ezúgyben további beszélgetéseket folytatni önökkel. Holnap reggel 7 óra 5-től 6 házi Ákos lesz a vendége. Most el is küldöm a meghívót neki. Ha már, akkor György is Benedeknek is. És írtam Duda Ernőnek is. Ugye a Hatházi Ákos megfogalmazta a lakástörvény, a bérlakástörvénygel kapcsolatban, hogy álljanak ellen az önkormányzatok. Igen, ám de ugye, hogyha hat hónapig nem reagálnak az önkormányzatok, akkor lép az állam. Rövidesen aláírja, vagy nem írja alá ezt a törvényt Áder János köztársasági elnök, és utána hatályos lesz. Még nem tartunk itt. Tudom, Ha tévedek, akkor javítsanak ki. Azt kérdezem önöktől, bármelyik ellenzéki párt, civil szervezet, magánszemély, tisztáztuk, nem szeretnék beszélgetni önökkel, elnézést, új kérdés lesz, viszont halasson. Szóval, lesz-e bárki, aki úgy le fog kezdeményezőleg fellépni, és egy olyan személyről vagy olyan szervezetről lesz szó, amely egy hitelt és mozgósításra képes szervezet vagy személy, aki, amely demonstrációra fog felhívni a következő hónapok folyamán de mindenképpen egy olyan periódusban, amikor hatályos lesz a veszélyhelyzeti törvény. Lesz-e ilyen szervezet, civil szervezet, párt vagy magánszemély, vagy nem lesz. Igen vagy nem. 061 911 168. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Igen! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, János! Én bízom benne, hogy lesz ilyen. Bízom benne, az nem válasz. volt a kérdés, lesz-e, vagy nem lesz. Bízom benne, ez nem válasz. Tartsa be a játékszabályokat, én betartatom. Tehát Pintér Sándor nem olyan, mint amilyen Pintér Sándor tudok élni. Jó reggelt! Igen. Megáll egy pillanatra? Itt marad velem egy pillanatra? Igen. Azt kérdezem öntől, hogy azzal együtt, hogy tudja, hogy ő ezzel mit követel? Igen. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Megállj egy pillanatra. 061 Jó reggelt. Igen. Itt marad egy pillanatra? Igen. Azt mondja meg, hogy aki erre hajlandó lesz, nagyjából elmondja-e nekem, hogy az ő zászlójára mi lesz írva? Mire fog felhívni? Arra fog felhívni, hogy a veszélyhelyzeti törvény igazságtalan, mire fogja felhívni az emberek figyelmét, milyen célból akarja ő majd kivinni az embereket az utcára? Egy, hogy igazságtalan ez a törvény, amit ők hoztak, mert sehol nincs a világon az, amit... Az igazság. Ők... Elég, ez, hogy igazságtalan, másrészt... Nincs sehol az, ami itt van nem érdekel, hogy hol van Igen? még. Én itt élek. Azt kérdezem öntől, hogy ez a felhívás ellenzéki oldalról vagy kormánypárti oldalról fog érkezni? Ö, ellenzéki. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Igen vagy nem? Nem. Köszönöm szépen. 061-911-168 Tíz szavazatig elmennék, addig még kellene egy pár. Lesz-e magánember, civil szervezet, párt, amely felhívást tesz közzé demonstráció céljából ez alatt a periódus alatt? Jó reggel. igen vagy nem? Jó reggel. nem. Jó reggelt. Jó reggelt. 4-3 az állás. Az igely javára. Szoros a verseny. Tízig megyünk. 8 óra 19-20. Jó reggel, igen vagy nem? Igen. Köszönöm. 5-3. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Ne nem lehet érteni, mert nem lehet tudni, hogy ön -e az vagy a vízhang. Jó reggelt kívánok, igen vagy nem? Jó reggelt, nem! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem! Köszönöm szépen! Ötöt! -öt. A nem, az nem a birkasságot jelenti, a nem, a birkasságot is jelenthet, és lehet törvénytiszteletet is. Csak a félhértések elkerülése véget. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, Jó reggelt, igen reggelt. vagy nem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Nem tudom, hogy jelenleg akik telefonálnak, azok hol tartózkodnak. Igen, vagy nem? Nem. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Ha a telefonon reggelt. keresztül hallgasson, ne a műsoron keresztül. Igen, vagy nem? Nem. Oké. Okay. az állás. Telefonon. Akkor nincs visszhang, nincs. Hát leszáll, mint hogyha üvöltöztetik a rádiót, akkor van, vagy tévét. Jó reggelt! Nem. Jó reggelt! Nem. Köszönöm szépen. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Köszönöm. 5-8 Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt Hello. Jó reggelt Jó reggelt Jó reggelt, nem 5-9 Jó reggelt Jó reggelt, nem Oké, hát ez eldőrt hogy volt-e bárki, aki ebbe beavatkozott, vagy sem, nem tudom, nincs több kérdésem. Ha fordított lett volna az arány, lett volna kérdésem. A jegyzetemben erre bőszen és bőven kifogok térni, ne felejtsék el a olvasni hat után, de még nyolc előtt, hogy aztán visszatérhessünk rá holnap. Hat ember azt mondta, hogy lesz olyan szervezet, magánszemély, civil párt, amely ilyen demonstrációt szervez, 10 pedig azt mondta, hogy nem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rosszul mondom. 5-en mondták azt, hogy lesz. 5-10 az arány. A rohanás így aztán nem lesz egy adekvát Szám, de hát... Lehet, hogy vágyvezény volt a zenei szerkesztésének. 8 óra 23 perc van, 061, 911, 168, bármilyen témában. Hogy maradhat benne bácsi Gyula Lászlónak bármilyen bejegyzése a Facebook oldalon? Azonnal törölni mind a hatot, ami itt van, Ádám. Egy pillanatig nem akarom látni. Vás! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Elnézést, nem tudom, mit akar, ön telefonált. Igen, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez a fene nagy Orbán gírölet, ami van, és ami összefogja az ellenzéket, és ami a jövői választás tétkelet. Ha nem ő lenne a miniszterelnök erőt, akkor, akkor mi csinálna az ellenzéket? Tudja, azt kérdezze nem. meg az ellenzéktől, bennem semmilyen Orbán gyűlölet nincs, én erre a kérdés nem tudok válaszolni, rossz helyre címezt a levelét. Igen Dani, de ez nem az, hogyha leszünk 5000. Tehát én köszönöm a segítséget erről a jámbor féle kezdeményezésről én tudtam. De ha van kedved, akkor hívjál föl. Megteszed? Dani. Ádám figyelj, mi tart ennyi ideig? Ádám! Mi tart ennyi ideig? Hm? De mi tart annyi ideig, hogy kitű eltüntésd innen Bácsi? Gyula Lászlót. Tessék! De figyelj, nem kell egyenként, van még négy darab, mind a hat ott van. Szórjunk DDT-t erre a, a megjegyzésre nem a palira, erre. Tüntessük el innen. Tessék! Jó, én három percúval nem szeretném ezt látni. Jó reggelt. Jó reggelt, János. Fel vagy hívva. Köszönöm. Um, köszönöm a segítséget is, hogy kemény Dani van a vonalban. Azt mondjad meg nekem, hogy neked az hogy tetszik, hogy valaki eleve egy létszámhoz köt valamit, magyarul azt mondja, neki megyek valaminek, ha elég sokan leszünk, miközben, azt te is tudod, igen fiatal korod dacára, hogy attól, mert valaki a Facebookon jelentkezik, attól egyáltalán nem biztos, hogy elmegy, talán egy szociológus, még vannak olyan szociológusok is, akik számításokat is végeznek, hogy milyen az arány, ha egyébként valaki Facebookon azt jelzi, hogy elmegy, színházi előadás, demonstráció, és a valóság között. Alibi. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kezdeményező, vagy kezdetleges politikai szervezetnél kicsit sziki lenne az, hogyha megjelenne 32 ember 10.000 Facebook visszajelzés után. De biztosra megy. Nem gondolok, hogy... De hogy ne, nem tud menni. Hát fel, hogy 5000-en azt mondják, hogy elmennek. Akkor mindegyikhez el fog menni, majd utána, aki nem jött el, és egyenként fogja őket fejbe kólintani, cool Jánbor András. Hát nem, de hogyha András az a szám, hogy annak az 5000-nek mondjuk egy 10%-a vagy 20%-a már megjelenik, abból már lehet jó képeket csinálni. Te ezzel elvitatod a komolyságát is, és inkább azt mondod, hogy ő ezzel a politikai pályafutását egyengeti? Nem elvitatom, de hogyha megnézed például a szociális eléréseit, például a szikrának, ami e pillanatban kb. 2000 Facebook követővel rendelkezik, akkor tömegeket érthető módon még nem tud megmozgatni. Ennek okán pedig, hogyha azzal hirdeti magát, hogy ezt az 5000 embert össze szeretné szedni, akkor az már akár a sajtunk keresztül is egy komolyabb mozgósító erő lehet, mint amit egyébként egymaga bármikor el tudna érni. Téged elért, hiszen tudsz róla... Uh... Jelezte-e a részvételedet, vagy sem? Nem, nem. Nagyon szépen, köszönöm. Kemény Danit hallották, azt a kemény Danit. Közben itt van előttem a heti... 50 legnézettebb TV műsor ahol egyébként a nézettség nagyon jelentősen csökkent. Ugye a helyezések, azok mérvadóak, továbbra is, de sok mindent elárul a műsorokról, de nagyjából a műsorok elvesztették az ötödüket a nézőket illetően. Ez részint a tavasznak, részint pedig a korlátozó intézkedések megszüntetésének a következménye. Ezt adta itt nekem ki a Facebook azért mondom el önöknek, miközben valaki elérjé Jámbor Andrást, hogy hívjon fel, akkor szívesen beszélgetek vele, változatlan az ATV-n, hiszen ugye ez az, amit én, tehát akkor mondom a legelsőt. Jó reggelt! Jó reggelt! Aló, aló, jó reggelt! Figyelek! Hogy tetszik lenni? Nem értem a kérdést. Hogy tetszik lenni reggel? Tapasztalhatja. Hogy Figyelj, ez nem a Csernus féleműsor tehát ön nem fog itt sok vizet zavarni, ha így kérdezte. Nem tudom, hogy repülni. Megkérdeztem, hogy tetszik, lenni. Oké, okay. és akkor itt véget is ért. Hívja a Csernust, az meg is gyógyítja. A mik is falunk az első, 886 ezer nézővel, a második már 100 ezerrel kevesebb, ez a tények, durván 700 ezerrel. A negyedik, az szintén jelentősen lemaradva már, az a TV2 Tények Plusz, tehát az RTL Klub nem nagyon van jelen, a harmadik, nem, a, mik is rosszul mondom, az első, első harmadik a Tények, tehát rosszat mondtam. A negyedik az a Tények Plusz, és annak már csak 575 ezer nézője van, tehát hihetetlen nagyok a lefelé való ugrások a rendkívül elegáns 15. helyen van a heti napló, Svábi Andrással, ez 280 ezer nézőt jelent, a Bocskor féle műsora, amire én nem találok magyarázatot, tehát meg kell, hogy mondjam, hogy Bocskor Gábor tehetségét nem vitatom el, műsorainak nem vagyok odaadó, minden szempontból odaadó híve, az ATV-n való jelenlét semmi nem magyarázza, ráadásul az még egy ilyen hajdu Péter féle Borostyán ezzel együtt nagyon jól megy, tehát 17. 24. a civilapáján, most már csak 204 ezer nézővel, annyit én is lazán tudtam produkálni, 250 ezer fölött, ami korábban volt olyat soha, ami a, a macskaja a Mozi Pluszon, az például a 30. ezzel megelőzi az ATV Híradót, az Aradi Vargasó ismét ott van a legnézettebbek között 32-vel, de már csak 180 ezer nézővel, az egyenes beszéd, az 38 a naphíre 48-dik és a Jakub csak plusz pedig immáron csak 147 ezer nézővel. Az 50 ugye a legnagyobb szívfájdalma. Az ötnek az, hogy lehetséges, hogy a YouTube elérésük relatíve magas, de a tévés nézettségükkel nem tudnak bekerülni az első ötvenbe, és 150 ezeres nézős számot sem tudnak produkálni, ami szerintem nem kismértékben Lampi Ágnes tevékenységének köszönhető. Önök fiala János Rosszmályi pillanatait hallottak. Jó reggelt! Halló, halló! Jó reggelt! Jó valamitől, megsér Semmit. Semmit nem értek. Mi van, a tömegsért. egy Azért kifejezetten jó jel a kejfejancsi életében, hogyha nagy számba jelennek meg hülyék. Kis számú hülyék, az is nagyon jót tesz, az azt mutatja, hogy van egy felhajtó ereje. E, és, a, és a népek nagyon szeretnek kvázi vagy tényleges hülyéket hallgatni, akik egyébként nagy valószínűséggel az életben nem hülyék. Itt hülyéknek mutatkoznak valami ismeretlen okból. E, Engem kihozni a sodromból az nagyon nehéz. Műsoron kívül bárkit el tudok küldeni a Kányjába, tehát ezt megvalósítom, és a szájról leolvasást még nem bünteti az NMHH, nem is fogja. Ha valakinek ez a happy -e, hát, hajna. Tessék! Tessék! Jó napot! Félyem, most már telefonszámát is láttam, a hangját is megismerem. Szerintem próbálkozol legközelebb, vagy holnap, vagy hívja fel a szilágyit. Észletekben nem mennék, de Krista majd szóljál, hogy meséljek el egy történetet a lányomról, aki bizonyos szempontból méltó folytatása, vagy nagyon is méltatlan folytatása apjának, a lányomnak, a lányomról, vagy aki az én folytatásom időben mindenféleképpen, aki ugye azt mondta, hogy én életem végéig telefonokat fogok csapdosni. Elnézést, ezt most elmesélem a Krisztának. Állatnak elmeséltem a Krisztának. Seal énekel, ez így Johnny Mitchell feldolgozás. Rosen flows of angel hair and I cream castle hair And feathered canyons everywhere. Oh I've looked at clouds that way, you know I mean? but now they only block the sun. The rain and snow on everyone. Hey. You know I mean? So many things I. But clouds got in my way I've looked at clouds from both sides now From up and down still somehow It's clouds, illusions I recall I really don't know clouds At all. Yeah. Moons and junes and fairy wheels, the dizzy dancing way that you feel is every fairy. Szeretném önöknek elmondani, hogy én abszolút a szólásszabadság mellett vagyok, de ami az em személyemet illeti, és az én személyem közvetlen környezetében lévő szólásszabadság, azt moderálom. Moderálás az is, hogy valaki betelefonál, ingerel, akkor azt követően én elbánok vele a magam módján, de ezt már nem kötöm az önök orrára. Van olyan Facebook csoport, amely az én tevékenységemmel kapcsolatos, akikkel semmilyen azonosságot nem vállalok, idegenek tőlem ennyi. A 168 hivatalos Facebook oldalán jelenleg olyan megjegyzések vannak, amelyeket senki nem kommentál, legalábbis a tekintetben, hogy kivele, és ami egyébként, ha marad a mai műsor végéig, akkor holnaptól nem lesz kommentálható műsor. Szarok rá! hogy ezzel egyébként a népszerűsége nője vagy csökken, mondván, hogy vannak olyanok, akik szeretnek bevenni a Facebookra és azt mondani, hogy jó napot kívánok. Ha tudnak jó napot kívánni, akkor tudjanak reagálni erre a fafejre. További két betűt kihagytam. Ádám tehetségé múlik, meg a szerencsén, hogy ezt a mai műsor végéig onnan eltakarítják-e. Ha nem takarítják-e, akkor egyelőre maradjunk abban, hogy pünkösdig nem lesz kommentálható Remélem ez elérhető. Ádám az elérhető, hogy ne legyen egyáltalán kommentálható? Ja. Akkor egyáltalán nem lesz kommentálható az oldal. Egyrészt kikérem magamnak, hogy valaki ilyesmit írjon, azt meg végképpen nem tudom, hogy hogy létezik, hogy a Facebookon tartózkodók saját maguk közül nem utasítják ki azt, akinek hogy semmi keresni valója nincs. Az ember immunrendszer az úgy működik, hogyha szálka megy az ujjába, és nem húzza ki, akkor előbb-utóbb egy ilyen sárga pont jelenik meg, az maga a geny, a geny az annak a következménye, hogy ott milyen gyulladás van, és a geny előbb-utóbb a gennyel a szervezet kilöki magából az idegen anyagot, ami egyébként ebben az esetben a szálka. Eltelt több mint fél óra, és a facebookozók immunrendszere, ahogy tapasztaltam, semmit nem tett ezzel az emberrel kapcsolatban, oké rendben van, akkor nem fognak Facebookozni. Facebookoznak ott, ahol akarnak. Tőle mind beléphetnek abba a csoportba, ahol egyébként az én műsorommal foglalkoznak. Jól nem fognak járni, de legalább Facebookozhatnak tovább, ami könnyen lehetséges, hogy olyan fontos tevékenységük nekik, mint ahogy más embernek az evés, ivás és hogy levegőt vesz. Vannak ilyen emberek, tiszteletben tartom őket. Az, ahogy én a világról gondolkodom, azt most megosztottam önökkel, a műsor végén el fogom tudni mondani, hogy mi lesz csütörtökön, pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn. Aztán egy kedden újra lehet-e kezdeni, azt majd eldöntöm. A magam műsora tekintetében én egy egyszemélyes úr vagyok, nincs főnököm. A konglomerátum tulajdonos eldöntheti, hogy akar-e alkalmazni, vagy sem. De a műsorom fölött senki nem bír rendelkezés joggal. az istenenkívül, kívül. Oké, okay. őt elismerem. Velem nem találkoztam, de őt elismerem. De rajta kívül nincs más élő ember. Én. És ha megkérdezik, hogy mi zavar jobban, mint hogy valaki ilyesmit ír be, vagy hogy az, hogy erre senki nem reagál, akkor nyilvánvalóan az, hogy senki nem reagál. Én ma azért állok ki embereket, mert gyerekkoromban és utána nagyon hosszú ideig ezt nem tettem meg. Nem lehet pótolni azt, amit gyerekkoromban elmulasztottam. De mindent elkövetek annak érdekében, hogy mire meghalok, a szájízem egy kicsit jobb legyen. kis telefonos kisasszonyokkal. Ahogy egyébként a Zoknét se szeretem. Semmilyen értelemben. De abban az értelemben végképen. egy 911 168 Némileg eltérít itt a hangulat a műsor elejéhez képest, de Istenem, szórakoztató. Nekem tetszik. Van valami állandóság. Kös arra, hogy aki egyébként be akar jutni az életkorát tekintve, szerintem nem haladja meg a 30 évet, sőt, inkább fiatalabb. Tehát ebből a szempontból kereskedelmileg egy hasznos barom, de... Már nagyjából egy negyed órája van csak az Ádámnak, hogy megmentse a Facebookozás lehetőségét a kéfejöncsönök. Hát, nem állunk, jó? És a telefonos kisasszonyok épp úgy ellenemre valók, mint hogy ellenemre volt való annak idején az is, hogy ügyvéd menjen el az ORTT panaszbizottságára. Szinte sajnálom, hogy a panaszbizottságot megszüntette az ORTT, vagy megszüntették az jogszabályalkotók, és most ott nem lehet ilyen helyre kiállítás Kiállítás? Kirándulás szervezni. again, again. This oh you can't keep. Jó Time will tell I believe in nothing, but the pain and I can't see this turning out. Arra még meg kell, hogy tanítsanak, hogyha fölveszem a telefont és olyan van benne, akivel szívesen beszélek, akkor, hogyha visszarakom, akkor az alkalmas legyen a telefon a beszélgetés folytatására. Ezzel nem vagyok tisztában. Hál' Istennek eddig elkerültek azok a személyek, akiket semmilyen vonatkozásban nem akarok beengedni a műsorba. És egyébként Galambos Ádám se áll jól a tekintetben, hogy a műsor Facebook oldal holnap használható legyen. Valamit eltűrök, és valamit nem. Na nézzük, hát a szerencsénk lesz. Tessük! Tessük. Néééé Nééé az emberek egyébként, aztán tapasztalva van azt, amit tapasztalnak, abban a reményben, hogy mégis bekövetnek a műsorba, vesznek egy levegőt, és megpróbálnak a rendelkezésükre álló időben egy nagyjából négy szótagos mondatot elmondani, ami egyébként semmilyen vonatkozásban nincs, azzal összefüggésben, amivel elteltének telefonáltak. De ha ettől boldogok, ezek a tehetségtelen bengszik, tessék, Tessék! Ha-ho! Tessék! Jó napot kívánok! Egy régi tős vagyok még a régi időkből. Egy műszaki dologgal kapcsolatban, ahol használom, hogy az adásokkal kapcsolatban. Figyelj! Streamelve hallgatom, hogy a menet hogy és azt tapasztalom, hogy az ön hangja, amikor ön beszél, akkor nagyon hal, tehát kell hangosítanom akár és a hangerőt, amikor befejezi, beadja a tervét, akkor a fejem valami Átfogom, Át fogom adni az illetékesnek. Köszönöm, hogy szólt. Felfogom hívni Szent Iványi Gergelyt, és majd ő ezügyben cselekedni fog. Bármilyen technikai dologgal kapcsolatban egyébként nyugodtan hívjanak, én semmire nem tudok ráhatásra lenni. Mármint, hogy nem tudom itt az asztalon ez befolyásolni, de amennyiben a szakértő cselekedni tud, akkor egy szakértő cselekedni fog. Itt egyébként meg annyi lelkés és hozzáértő ember van engem elszámítva. Tessék! Tessék! Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! reggelt kívánok, Ör, én csak annyit szeretnék megkérdezni, tényleg segítő szándékkal nem okoskodva. Elnéz, elnézést, ne akarja, hogy Letiltani le, le, le nem lehet ezt az embert. Elnézést, ő mint láthatja, én vezetek. mögöttem van Galabos Ádám, hogyha őt lehet látni, ő az, aki így csinál, nagyon tehetséges, egy nagyon klassz ember. ő az, aki ezügyben cselekszik. Egyelőre nem a letiltásnál tartunk, hanem a törlése megy, én ezzel olyan hosszú ideig nem foglalkozom. Nézze, nem fogom beavatni abban, mert nem érdemes, hogy egyébként mennyi energiában, meg mennyi időben kell egy ilyen műsor elkészítés. Az, hogy az ember egyenként... Le... Nekem én nem nagyon Facebookozom, én a Facebookot arra használom, hogy kinézek a világba. Ha nem látok benne olyasmit, ami érdekel, akkor elzárom. Nem vagyok vele aktív, emberekkel 3D-ben szeretek találkozni, üzenetesen szívesen hagyok, ha lehet, akkor egyébként beszélek emberekkel. Az, ami a Facebookon van, az tőlem idegen, és ez nem az életkorommal van összefüggésben, hanem azzal, hogy ami egyébként az én világról alkotott képemmel összefüggésben van, azzal ez nem összeegyeztethető. Az, hogy egyenként legyenek letiltva emberek, a dolog úgy működik, hogy vagy működik, vagy nem működik, az egyenkénti letiltásnak nincs értelme át vagy privát csoport, én csak privát csoportokban vagyok, oda külön szűrőn által lehet bejelentkezni. Én és ezt értem a kefeje a csiva kapcsolatban, van egy privát csoport, annak semmi köze nincs a műsoromhoz, és uh -huh. mindazok, akik egyébként ott vannak, azokat én egyébként eh, nagyjából az ottani tevékenységük alapján. Tudja, olyan tevékenységet folytattak ők a múltban, ami alapján én meg tudnám önnek mutatni, hogy hogyan húzzák le az embert, mint amikor az ember valakit megpróbál menteni, mint vízbefúlót, és akkor nem elég, hogy nem lehet őket megmenteni, de engem is lerántanak. Ha egy is felhívna közülük, mert néhányat ismerek, akkor bármikor be tudnám bizonyítani egy egyébként korábbi beírás alapján, hogy valójában milyen okból tartom az ő létezését abszolút károsnak. Én magáncsoportnak se vagyok ennek következtében tagja. Hát akkor hajrá, de nem tudom mondani, mert azért ez egy ember miatt tényleg kár volna, de ön döntének. Nem, nem, egyáltalán, egyáltalán nem kár. Egyáltalán nem kár. Sokkal különbb vagyok a mai napot leszámítva a Kejfejjancsiba betelefonálókról, mint a Kejfejjancsit kommentálókról. a rendszeresen végig futok minden nap, hiszen ahhoz van közöm. 061-911-168 9 óra 3 perckor fogok ránézni a műsor Facebook oldalára, és akkor eldől a következő napok sorsa. Köszönöm hogy itt mi folyik most, elmondom. Nagyon egyszerűen. Rendet tartok magam körül. Ez jogom van, jogomban áll, és élek is vele. Az elmúlt időben erre nem volt szükség, és nem is tettem szóvá. Holnap se lesz erről szó. Ha ez eluralkodik, akkor megszüntetem a lehetőségét, és riportok veszik át a helyét, beleértve, hogy az egyébként annak a mutatója, hogy a telefonokkal is probléma van. Itt senki nem fog elkanászodni, az garantálom. play the part. I'm all right. It's all right. Holnaptól hétfőig semmilyen kommentár lehetőség Ádám nincsen. Abban az esetben, ha egy kommentár is feltűnik, én fölállok és abba hagyom. És ami ma most van, azt is el kell tüntetni, súval beinteni. She walks the length the. A a szellemétől olyan távol áll, mint Makó Jeruzsálemtől. a crown of Annyiban nagyon elégedetten tekintek a mai műsorra, hogy ilyen pillanatai a műsornak csak a nagyon látogatott pillanataiban vannak, és az, hogy a Facebookon zajlik ez, és az életben a telefonokkal most hirtelen egyszerre, nagyjából fél évvel azt követően, hogy elhagytam a földi sugárzást, és az interneten vagyok, ez olyan megtiszteltetés, amiről én szívesen lemondok, de... Mutat valamit, ami azt mutatja, hogy van még helye itt a cizi alatt, az ernyő alatt, és ezért hálás köszönet Milkovics párnak is, az Úristennek, nem feltétlenül a sorrendben, valamint Kis Csabának is. My gypsy friend We exist, exist, exist, exist In the twilight In between And I'm follow, far. Ideján, annak idején én voltam, amuján. Elmeselj egy történetet. Annak idején az első pszichológusom összehozott engem Mirei Zsuzsával. Mirei Zsuzsa egy egészen gyönyörű nő volt, és én beleszerettem. Mérei Ferenc lányáról van szó. Eléggé elnemítélhető módon a telefonszámához is hozzájutottam. Pasarétben laktak, és elkezdtem. Hát az a helyzet, hogy sajnos hívogatni a Zsuzsát, tehát nem lehet azt mondani, hogy felhívtam, mert hogy körülbelül mint ez az illető fél percenként hívott, hívtam. És mindig az édesapjával beszéltem a világhéli pszicháterrel. És egy idő után már iszonyatosan kínos voltam magam előtt is, és elkezdtem áll nevekembe mutatkozni. Mondtam, hogy szakáróbert vagyok, volt ilyen évfolyam társam, Szia Robi. Meg a legkülönbözőbb neveket mondtam, és hát iszonyatosan szégyeltem magam, de közben a vágy hajtott, nem olyan vágy, mint ezt az embert, egy másfajta vágy, és hát nem hagytam abba. És napokkal később, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor, amikor az a kegy, abban a kegyben, a szó legjobb értelmében részesültem, hogy találkozhattam Mérés Zsuzsa, valaki egy fantasztikus nő volt, valószínűleg most is az, elmesélte nekem, hogy aznap, amikor először hívtam, akkor az édesapja egy cetlivel fogadta őt, mert Tudom is, én elkerülték egymást a lakásban, és ezen a következő volt. Kedves Zsuzsa, de lehet, hogy nem kedves Zsuzsa, lehet, hogy nem így szólították meg egymást, a levélnek nem ez volt a lényeg, az volt, hogy rajta, az volt benne a lényeg, hogy ma Fiala János 45-ször keresett. Ebből 30-szor a saját nevé mutatkozott be, Nyolcszor egyáltalán nem mutatkozott be, háromszor Kovács Eszter néve mutatkozott be, ez nem áll jól neki, kétszer Szakáróbert és háromszor Nagy Izidor néve mutatkozott be. Lányom, ez akart tőled valamit? Hívd már vissza! gmail.com Viszont hallásra!